як не помстився їм сто крат, – палко мовила єврейка. Тому що Син Божий того й зійшов у світ, щоб узяти на себе всі гріхи світу і прийняти за людей смерть на Христі. За тих, хто повірив у Його вчення, хто пішов за ним, але не за тих що гнало Його все життя. За таких, Сара, ще більше, ніж за тих, що визнали Його – бо душі їхні перебували під тягарем страшного гріха і він просив Господа послати мир і любов у їхні затьмарені злобою серця. "Ні, ні, паночі", – палко заперечила єврейка. "Тим немає прощення ні на землі, ні на небі. У Святому Письмі сказано: око за око, зуб за зуб. То сказано в Біблії, Сара. Христос же вчив нас молитися за ворогів своїх і благословляти тих, хто ненавидить нас. Прощати ворогам? Та невже ж ви прощаєте панам-ляхам, котрі переслідують вашу віру, отбирають у вас церкви, приничують вас? Молюся, Сара, прошу Бога, щоб простив їх. Не відають, бо що творять. Смиренно зіткнувши, промовив старий. У цей час на перелазі з'явився широкоплечий, огрядний літній селянин. Переступивши через перелаз, він підійшов до невеличкого гуртка, що розташувався біля хати, і, не бажаючи порушувати тиху розмову, шанобливо спинився поблизу, скинувши шапку. Це був іще бадьорий, дужий чоловік років шістдесяти, одягнений по селянському. Чуприна його була підстрижена під макітру, сиві вуса спускалися на груди, а з-під чорних, ледь тільки зачеплених сивиною брів, Дивилися ще гостро і, впевнено, чорні, як вуглини очі. Через навислі брови і довгі вуса обличчя його спершу здавалося понурим і сердитим. Але хто уважніше придивлявся до його очей, той зразу ж упевнявся, що перед ним лагідний дідусь з чистою дитячою душею. Поринувши в задуму, дівчата і старенький священник не помітили його приходу. «А хто ж каратиме їх за злочинство, Хіба може Господь простити їм?» – допитувалась єврейка. «Невже ж перед ним усі рівні, праведник і грішник? Бог наш, Сара, є Бог любові, а не помсти. Як навчатися такої любові і прощення понотчі?» – промовила єврейка і голос її затримтів. «Пізнати Христа», – тихо відповів старий і задумливо глянув поверх голівок дівчат, що сиділи біля його ніг. Навкруги панувала тиша. «Пастиря доброго, всеблагого, всепрощаючого», – прошепотів старий, ніби ведучи далі свої думки, і знову замовк. Солянин почекав якусь хвилину, потім неголосно кашлянув і ступив уперед. Обидві дівчини здригнули, оглянулись і хутенько посхоплювалися. «Це ти, пане Титарю?» – привітно мовив батюшка. «Я, панотче», – відповів селянин, нахиляючи голову, і, звернувшись до Прісі, додав. «Ти, дочко, доглянь за коровою, та не забудь приготувати їй піло». «Зараз, тату», – відповіла Пріся. «Я до тебе ще забіжу», – шепнула Прісі єврейка. «Гаразд, гаразд», – зраділа та, і обидві дівчини швидко зникли в глибині двору. «Ну що, довідався, чого-то вчора така заграва була?» – звернувся батюшка до титаря. «Не зовсім, паночі», – відповів титар, спошани сідаючи на певній відстані від священника. «Що пожежа була в містечку, то це так, а що саме горіло – невідомо. З'їхалося панство туди і забавляється. Може, замок знову підпалили, а певніше, що селянські хати». Ох, Господи, зітхнувся щеник, та що ж це їм заманулося в таку суш та пускати вогонь. А хіба вони про це думають, панотче, провадив далі Титар. Аби забава, а що після тої забави з людьми нещасними буде, то їм байдуже. Він безнадійно махнув рукою і, зітхнувши, мовив далі. Оно, Мотря Шапувалова, втекла від панів і тепер її сховали за болотом у байраці. Доки я втопилася панському ставку, пощо що ти залишаєш нас, Господи?» – тихо прошепетів священник і сумно похилив головою. Кажуть, що їх усіх зігнали на панський двір, ну, котрі сміливіші, кинулись на втікача.